і австро-угорської неначе перевернули світ потім революція в росії війна в україні все все було неймовірно страшне і незрозуміле ірена в глибині душі сподівалася що пан владислав зверне на неї увагу і скаже заповітні слова їдьмо зі мною і вона кинула б усе і поїхала з ним на край світу. Та Городецький, що несподівано з'явився в місті після переховування у своєму плавучому домі Сафарі, сказав Левицький зовсім інше. Він ще раз попросив Ірену зберегти його папку з паперами, а дивний аркуш із трикутником, у центрі якого було написано незрозуміло абревіатуру, і на зовнішніх кутах стояли цифри, Лешек особливо наполегливо просив сховати, берегти, нікому не показувати, можливо, навіть покласти десь окремо від папки із довгими стрічками-зав'язками. Ах, якби вона була такою ж загадковою, фатальною, Неймовірною у своїй красі жінкою, як віра холодна. Городецький би закохався в неї, просив бути із ним до кінця днів, засипав її квітами, викрав зрештою і, переховуючи від червоних, вивіз до Варшави. Але натомість він уперше, і, мабуть, останнє поцілував її, дивно глянув у вічі і пішов. На нього чекав його друг Адам. Ірина йшла із синематографу, який дивним чином ще працював у такі тривожні непевні дні, змахувала сльози і міркувала, як бути з проханням Городецького. Папка здавалася їй цілком безпечною. Креслені споруд, карта Києва, чисті аркуші паперу. Але сторінка, яку передав їй пан Владислав перед в'їздом з міста, бентежила Левицьку і не давала спокійно спати. Надто вона скидалася на якийсь шифр, на таємничий знак. Одначе для кого? Для чого? Учора суворі люди із лютої надзвичайної комісії таємної політичної поліції комуністів Заарештували ще одного мешканця їхнього будинку, Карла Францовича, п'ятте. За що? Ніхто не знав. А це було найстрашніше. Левицька твердо вирішила заховати дивний аркуш архітектора, виконати його прохання. Проте заховати не вдома, а де інде. доче Львівською вулицею до свого будинку на Некрасовській Ірена глянула у бік Вознесенського узвозу і несподіване парадоксальне рішення спало їй на думку. Тим часом у будинку номер 6 на Некрасовській сусіди потроху розбирали речі самотнього інженера Пієтте, заарештованого минулої ночі. Ірена з огидою дивилися, як жінки по діловому порпалися в шафах і буфеті, відчиняли секретер. Один чоловік подався до своєї квартири, тримаючи масивне срібне приладдя для письмового столу, чорнильницю, преспап'є. А дітлахам припали до вподоби рибальські знаряддя арештованого. Ірена, власне, прийшла до цих людців, аби висловити обурення їхнім мародерством. Але несподівано в руках одного хлопчика вона побачила розкатаний, плаский, досить тонкий шматок свинцю. Зрозуміло. Інженер, пристрасний рибалка, робив з листка металу важкий для вудкової волосині. Ірина вмить зрозуміла, що це саме той предмет, який їй потрібен.